«Ми з коробом працюватимемо у чотири роки», – почав я. «Он, звичайно ж, не з одного місця. Навіщо мати запасного радиста, коли треба дати якнайбільше інформації з двох географічних точок?» «Це буде кращий варіант», – нагадав генерал. «Щоб передати в ефір докладний опис оборонної дільниці, треба вистукати кількасот п'ятизначних цифрових груп». Радист клюватиме на морозі, ключ триматиме в руці, а не на столі. Сидітиме на вприсядки, то вже швидкість передачі буде мізерна. Більше десяти, дванадцяти груп не впнеш. Та ще після передачі кожних десяти груп ти повинен переконатись, чи прийняті вони безпомилково. Це ж скільки часу займе передача п'ятисот груп. Усі мовчали а генерал підпер підборіддя рукою. Паузу порушив майор Савич. Дві години роботи рації на передачу цілком досить, для того, щоб німці не лише запеленгували її, а й вислали на автомашинах у цей район карателів. Бувало й таке, погодився генерал. Радисти гинули, так і не закінчивши передавати радіограму. Треба частіше переходити з одної хвилі на іншу, міняти місце передачі. Звичайно, це не так легко, але... На мене кидали невдоволені погляди Кудрявий, Сокіл, Іван і навіть радист Короб. Мовляв, навіщо такі запитання? Та ще й самому начальникові розвід відділу фронту. Я сидів ні в тих, ні в сих. Відчув, як кров підпливає до моїх щік, вух. Нащо справді почав оцю розмову? Генерал може подумати, що я боягусь маєш ситуацію. Мене прислали, щоб зміцнити групу кудрявого. А виявляється, радист Галка вже думає, як би чого не сталося. Щоб не сказав генерал оцих слів, я випалив їх одним подихом. Вовка боятися у ліс не ходити. Однак невже радіоспеціалісти так і не можуть порадити радистам щось нове, щоб якось нейтралізувати дію радіопеленгаторів ворога? «Поки що нічого, окрім написаного в інструкціях», – відповів майор Савич. «І ви це знаєте добре», – докінчив невдоволено. «Нехай говорить», – заперечив майоровий генерал. «Де ж у нас вже зроблено для безпеки роботи радисів?» – звернувся він до мене. «Візьмемо спосіб шифрування радіограм». «Скільки можна із десяти цифр утворити комбінації у п'ятизначних цифрових групах?» «Мабуть, мільйон», – не роздумуючи, сказав я. «То нехай ворожий шифрувальник пошукає потрібне цифрове сполучення у тому мільйоні комбінацій», – усміхнувся гість. «Наші спеці про це думали». Тому радисти її отримують тільки по одному примірнику цифрових стрічок. Та ще до того кожен має свій цифровий шифр. І ключ щоразу до шифрування ставлять на непостійному місці. Примітивів у нас уже не буде. І це добре. Я певен, що потрібних шифрів у німців ще нема. Якщо ж додати до цього моральний дух наших радистів-розвідників – то ми тут обігнали німецький Абвер. «Ви натякаєте на те, що розвід групи там вербуються спокідьків, запроданців?» запитав командир Кудрявий. «Якщо в тих групах не німці, а росіяни чи смертники інших національностей, колишніх наших співвітчизників, Неохоче відповів генерал На жаль, такі групи є Для цього фашисти не шкодують ні коштів, ні засобів